Maikistin Elizondo, egunon? Egunon. Zurekin hain bat behar dugu manifestaldia, beraz espekuloazioaren kontzako manifestaldia ondibat, azarroaren ogoiekua, jendeanitzek deitu du. sendako importantea da manifestaldia hoz? Zure, zure ustez? Honerde, ustez, denak elgarrikin salatzeko gure gaurko egoera, Ez gira bakarrik uh, bigarren etxe bizitzari buruz salatze bat egiten baina lehen etxe bizitza ere uh, jendeak uh, ez baitu gehioloktzen ala, espekulazioaren galtik. Hori da behar bada diferentzia, egin izan dira mobilizazioak espekulazioaren kontrakoa, baina horrengoa biziki zabala da, jendean intzek deitu du eta alde desberdinetatik, eta oska bat gehiago hartu du importantzean. Bai, oska bat hartu du, eta nire ustez da etxe bizitza, laborantza, orra gai desberdinak orra pandemiak orren ondutik, nire ustez orra jendeak ase da. Ase da beti kontrako gauzakukaitea bere egunguzitako bizitzaan eta mementu batean aski da. Aski eta guai ba, nahi dugu bestela gure eskualdean eta behar badiendiak nahi du ere behitzeskoa sartu eta bere goera txikitzeko eskutan edo, zaken dola egan. Atxamaten duzu, uh, gaiak hartu duela uh, importantzia gehiago azken uh, urteuntan ilabete hauetan edo? Ba, inik atxamaten dut uh, gaiak hartu duela importantzia baita pandemioen hastapen uh, ortatik horrikusi dugu uh, presioak igotzen. Espekulazioan eginda ere, presiuetan jendeak kamputik nahi baitu gure eskoalejirat sartu, bizitzeko eta egun pare bat hastean tolosara, bordelerat joaiteko. Ez dituzte gure diru ahalmen berdinak eta hor be, be, merkatua joan da bainan errukeri batean. Manifestaldira deitu dute uh, jende hainitzek, alde desberdinetakoak, uh, kasik uh, jendarte guziak, uh, uste zuzu jendartea hoagtu dela orain uh, zerbait egin horrekin? Bai, nire ustez, eh, espekulazioak jende eh, guziak onkitzen ditu, eh, ez bakarrik eskerrikoak, eh, ez, eh, ez bakarrik eskuin, eh, fin, nire ustez, politika mailan jende guziak onkituak gira espekulazioarekin, gure auxak, eh, eldudien belaunaldiak, eh, denak. Horrek ere egiten du, gazteak, pixka bat zartxokoak, adinekoak ere zenta oartzen gira, Adineko jendeak, behitz ikusten ditu, bere gazte belaunaldiak behitz etxerat etochtzen. E, ustez eta airatuko zira oantzetik behitz oantzera etochtzen, zenta ez baitute beren etxe bizitza ukaiten al. Ba dira hoinoz sektoreak etza jena inpoztak iago problematik hau? Seurki badilera sektoreak, gainan dirudun sektore batzuk, baina nik ez ditut nere ingurua noxuan istitut gutzatzen. Mar Cristin Elizondo, ongi ospikatzeko entzulei laburki, zer da arazoa? Lugaren presioa, etxe bizzaren presioa, jendeak ampotik eldudela, eros almena? Denak, geituz. Nere ustez utzida luzaz promotore privatu eri egitzea? Eta promotoriaa ez da hor uh, poran file de per jaten den bezala, baina naan diru pixka eta pukat egiteko. Ordon diru dui uh, eskainia izan da uh, etxebizitza eraikitzen zuten etxebizitza. Nik uste dut eta uhunian hori nahi dugu martxan eman eta hori gira politiko hori martxan eman iten. Egan enuke behar dugula behitz eskoa sartu tratu goietan eta kolektibitateak behar dituela behitz uh, berak araudiak eman. Eman dezagon gure um, PLUetan egiten dira kartabatzuk, nuna eraikitzeralko den, nunez, nuna laborantzaren tzat diren eremu batzuk. Eta hor, etxe batek ejaten aldu, zenbat etxe bizitza soziala nahi duenea eraikitzea. Guk erabaki dugu, eunetik iruro goita, amaja behag dela soziala. Ugunian. Bai, ugunian, amaj bizitegi goiti xei uh, eta amagetan bego erdia behar da soziala. Hor behar dira behartu promotoreak eta ere le baior sozio delako hoiek. Zenta hoiek ere hor dira, baina bon, nik istut behine entzun baior sozio batek galtzen zuela dirua. Hor doan, hor ha ne hoartzen ez gauzak behar pixka bat imposatu. Hainitz, entzuten da, horokorki bai baina, guk ditugu etxer xaltzen, euskaldunek dituzte saltzen eta prezio, prezio gorean merkatuaren uh, legea ganezake? Bak izu, zuribizian gaizkizailaik diruaren aldetik, etxe bat bat lin baduzu eta ikusiz, ze proposamenak azenzia batzuk egiten aldituzten jendierri, nik entzuten aldut burua galtzen aldera hain beste diru proposatua delarik. Oh guri da egiko etxe eta kolektivitatea ajemanetan sararttzea jende hoiekin eta proposatzea etxe utsak direlarik, laguntza bat emaitea eta proposamenak egitea nola etxe horiek berrz, Konpondu antolatu betetu etxebiitzak eginz zatituz, Eskolegian bad ditugu etxe handiak eta behar bad da hiru lau uh, bizitegi egiten alhal dira, badira struktura batzuk gure eskolegian laguntzen hal dituztenak bai partikulajaak baita bai ere heriko uh, uh, Nik uh, ez dut uh, gaizki atxeematen heriko etxe bateek etxe bat erostea, eta gero eraikitzea barnean uh, pishu batzuk eta lokatzea emaitea. Leheno enjuinean ikusi ditugu uh, salmentak, uh, erriko lujak saltzen, alabuzinik ikusi dut kandelakin hemen erriko etxeuntan uh, salmentak. Eta bom, behar dugu behitz behar ba esko eman, eta etxeoiek erosiek balin badira, behintabetikotz espekulaziotik ateratuak dira, Eta denen uh, da. Zuretako gakoa da, beraz, kolektibitateak kontrolatu dezala uh, merkatoa. Bai, nire ustez, bai. Aldelarik eta presiua inbatean atxikiz. Guk hemen uh, gauza desberdin batzun martxan emanak ditugu. Beste urras bat ere sozial mailan. Estaduak behartzen gaitu, lalua eserru, dela korrek, behartzen gaitu eunetik ogoita bosta behar dela e, bizitegi soziala. Urgunak e, ez ditu betetzen behar hoiek eta ameka, e, eunetik hamekan gira. Eta hortakotz, badugu asu, e, isuna bat, bagatzeko. Jakin behar da, investizamendu bat egiten balin bada. Eman dezagun, etxe bat erosi soziala egiteko, emana izan den diru huri isu noktatik deskontatua da. Oja, aukera batzuk berdira egin ergiaren diruan nun eman nola. Mari Christine Elizondo, zer esperu duzu laru batuntako manifestaldiaz? Lemixik eh, denbora edera iduzkia, <laughs> eta gian jendian eh, mugituko dela zenta Oztik ere, bon, badakit uh, gure uh, elkargoan, bai honan, badire lagogo eta batzuk ere, eta lan batzuk hasiak uh, direnak, uh, berezikitu jismua riburuz, eta aldak egin dituen salaketa hoien ondorioz, eta politikoek badakite, mainan ezberdin bazaiote, memento batean ostiko batean maiten lanian, eta uxatsoiek martxan maiteko. Zuzira politikaria? Bai, bai, bai, ma, harineiz, harineiz. <laughs> uste duzu, finitzeko horrekin bukatu duzu, uste duzu, zerbaiten abiapundua izaiten aldela, laro batuntuzeko manifestaldea? Agian, agian ez, bai, bai, bai, agian izanen da abiapundu bat, eta konsientzia tu ere zer pasatzen den gure eskualdean hor gira pff, kriston presiak ikusten, ezin dugu olasegitu, eta berda, zinez, Bai, zango ostiko azkaj bat eman hoz eta dena pixka bat geldiarazi edo istikiarazi bedaren. Eman zagun jendea iniz badela, Larumateko Manifestalean, nori presioa sartzeko da. Estatuari, elkarkoari, promotorei, nori. Deei bakutsak bere inan baduz e egin, Estaduak baditu gauza batzuk egiteko legeen aldetik zenta ikusten dugu eggung zo bad direra utsak, agloaren aldetik ere, hor asidira egiten uh, lan bat uh, behartuz uh, erbienbin uh, ez ziren zenbaki hoiek kontrolabat ere maiten, etxe bizitza direnak ere, aglok berdu lagundu etxe bizitza behitz lehen tasunian emaiten. Eta ez nukenai ere etxe bizitzaren estakuluarekin uh, laborantza lua desagertzea. Hor behar dugu bat atxiki, eta berdugu ere dian gure eskualdean. Odan, behar da, ekilibro bat atxeman, etxe bizitza, laborantxako lua, gure eskualdean behar dugu um, babestu.